Jó estét kívánok a Klubrádió zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszöntő Önöket. Mai adásunkat szomorú híre kell kezdenünk. Március 27-én Csütörtökön, 84 éves korában elhunyt Tolnai Otto, a kortárs, és most már mondhatjuk a klasszikus magyar költészet egyik legnagyobb alakja, aki 2017 januárjában a 130. adásban a vendégünk is volt, úgyhogy nem sokkal egy rövid részletet fogunk hallani az akkori beszélgetésünkből. Tolnai Ottoval kapcsolatban rövidenbe szerint nagyon nehéz, a rövid részleti szinte paradoxonnak tűnik. Ugye vannak alkotók, akiket kontinensekhez szoktunk hasonlítani, esetében azt gondolom a tenger metaforája is adja a helyét. Az elmúlt 60 évben gyakorlatilag az egyik legmegkerülhetetlenebb magyar költő lett, akire ugyanúgy elmondhatjuk, hogy a legmélyebben a vajdaságban gyökereznek a művei, de közben teljesen egyetemesen írták át a magyar irodalomnak akár az Avangárdról való nézeteit is, elválaszthatatlantársa Domonkos István halálával után egy évvel követte gyakorlatilag Tolnai egykori barátját, pályatársát Domit. A közös könyv 1968-ban jelent meg, egyébként Tolnai első kötet 1963-ban, 23 éves volt, amikor Újvidéken publikált a Humorú Versek című kötetét, és innen kezdve ez a pálya gyakorlatilag Líra és Epika folyamatos Egymást meghatározó árterében mozgott, hisz az egyik leginkább par excellence költő volt, azt hiszen mondhatjuk, de közben mindig ott volt az a narratív mozzanat, az az epikai tőkesúly, ami ezt a világot szinte tényleg végtelené tette, és pályája utolsó éveiben regén sorozatát olvashattuk, és vele kapcsolatban tényleg, mintha egyszerre lenne osztolány és csát költője, írója Európája és a Balkáni, és egy olyan költő, akinél a szöveg mellett a kép is mindig nagyon fontos, az Avant és a klasszikus, Imáron meg elválaszthatatlan egymástól, és amikor 2017 januárjában itt a vendégünk volt, akkor mintha erről kérdeztem volna, hogy hogyan lesz a mozaikokból freskó, hogyan lehet a részletekből nagy egészet csinálni, és a válasza is, mintha ennek a folyamatos, soha nem múló végtelen beszélgetésnek lenne csupán az egyik mozzanata, tolna jottó nyugodjon békébe, és akkor hallgassuk meg egy rövid részletet a vele készült beszélgetésből. Belső KÖZLÉS költészetednek és írásművészetednek az egyik legnagyobb nevezhetem csodájának, hogy mindig a közeli konkrétat, ami lehet egy tárgy, egy táj, azt van olyan messzibe tudod eltolni, tágítani, nem is nagyítani, mert az valahogy elveszteni a részleteket, hanem kitágítani, hogy mindig megmaradnak a részletek gazdagságai. És erre mondtam azt, hogy mozaikokból lesz freskó, olyan mozaik freskó. Éh, viszont, ha megfordítjuk ennek a perspektíváját, akkor akkor mennyire látod a életművedben a részleteket? Például mennyire van az emlékezetedben az, hogy milyen verseket írtál, hány verset írtál, a verseknek a párhuzamossága, a motivumok? Meg ahogy az előbb is meséltél egy történetet, mindig érzékeltem, hogy most három másik történet még elindulhatna. Pontosan így van, állandóan visszatérnek, és a Tonka Beátának írtam egy mondatát a ezekről a kis prózákra, ami így hangzik, hogy a tekintet, az érzékek, a tudat egyetlen dologra összpontosít, a mikrokörnyezet krónikájára. Tehát egy szövegben nincs, nem krónika, hanem csak egy gombostű feje, gombostűs gyakori tárgy, ami előfordul, ugyanis nálam az a lényeg, hogy beszúrni egy pórusba a gombostűt és az akkor a világ közepet. De amikor már ismétlődik, akkor az már a krónika része, és aztán ismétlődik egyik műfajba, másik műfajba, harmadik műfajba. Édesapám üzletei, akkor édesapám börtönbe kerülése, édesapám koszovói egy nagy hegyen, az átkozottak hegyén fát vágtak, én úgy írtam, hogy karácsonyfát, és oda én aztán később ellátogattam, és ezek a motivjuk állandóan visszajönnek, vagy minden más motivum. Tehát, hogy a gombostű, úgy egy poárvíz, vagy egy gomb, vagy egy rohadt kaptafa, akkor a kaptafák, világa, most épp evel dolgozok a kaptafák. Amikor beköltöztünk a Virág utca 3 akkor volt egy szemétdomb, és azt költ felszámoltam, akkor végül mind mélye volt, ástam, ástam, és egyszer csak találtam egy cipőkaptapát, és félig el volt rohadva, szúvasodva, de félmetes lelet volt, úgy nézett ki, mint egy láb. És akkor fölvittem, volt egy a Manszárd szobámba, volt egy hosszú nagy asztala és rátettem. Ott, mintha lépkedett volna a vége azonnal hosszú azt. Egész megdöbbentem, és később találtam egy nagy tövistést, aztán volt egy luk fölött, oda beletettem, úgy nézett ki, mintha egy időben Krisztus lábát láttam, mert ez állandóan változott. És ez, ez 20-30-40 évig erre varé, különböző visszatértem, megvan ma is, néha elviszem irodalmérsek itt teszem, uh -huh. Aztán egyszer csak uh, találkoztam egy uh, édesapámat ismert cipésszel, Palicson, oda valósul Tisza Menderére, és ő egy nagy uh, kompáninak nevezi a cipész uh, üzletét, uh, és... Uh, Valahogy főjött a kaptafa, és azt mondja, hogy hát ő nagyon jó kapcsolatot tartott az egyetlen kaptafagyára a És akkor ugye elkezdett izgatni ezt, hogy, hogy mesélj a kaptafák problémára a Jugoszláviában. Aztán pedig egy bonyolult módon, őrült bonyolult képzőműszeti módon volt egy nagyon jó barátom Moholan, akkor az összeveszett egy szomszéd szűcsel, az megnyúzta a két kutyáját, ő átkot kért a feleségére, az meghalt, és a többi barátom is meghalt, és azt egy egy piacon találkoztam ezzel a szűcsel, ilyen, gerezd, ilyen ki, kidolgozott szörméket, meg sapkákat, meg bekecseket árut egy autó tetején, és én haragudtam rá, mert a barátom is haragudott rá végül, nagyon jóba voltak, de azt összevesztek, és végül csak ő volt az az egyetlen, akivel beszélgethettem a barátomra, mert később megbocsátott neki, mert az új szomszédre haragszik uh -huh. most, és én néha eljártam Mohorra, vagy átutaztam, és még mindig megnéztem azt a házat, ahol Mohol nagy gyerekeskedett. Tehát én Mohol nagyjal foglalkoztam, de közben a Mohol is barátkoztam. A belső közlés mikrofonjánál a műsorvezetőt Szegő Jánost hallják. Ebben a műsorban már megszokhatták, hogy hétről hétre egy költőt vagy egy írót mutatunk be, aki felolvassa friss szövegeit és magával hozza, megmutatja azokat a zenéket is, melyek élete vagy pályai szempontjából meghatározóak voltak. A mai vendégünk Nyilas Attila költő, akit köszöntök a stúdióba. Szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szervusz, köszöntöm a hallgatókat. Mivel több kötetenek is fontos motivuma, sőt szövegszervezője az álom, ezért hadd kérdezzelek először erről, mikor álmodtál utoljára versen, vagy álmodtál verset? A kettő közt van valami különbség, de halljuk a választ. Nem de. olyan régen, talán hm. néhány hónap ezelőtt. És emlékszel is ilyenkor magára az álomra, vagy azért le is kell írni, hogy emlékké is váljon? Jó esetben vissza tudok emlékezni néhány sorra abból a versből, amit megálmodok. És milyen jelentőséget tulajdonítasz az álmoknak, mert ugye ez egy ilyen rejtélyes része a művészeteknek, a idegtudománynak, meg az egész emberi létezésünknek, hogy azok az álma emlékeinkkel függnek össze, vagy a képzeletünkkel, vagy szétszállaszható -e szerinted? Az álmok egyként összefüggenek a az emlékeinkkel és a képzeletünkkel is. Talán az a jó bennük, hogy váratlan összefüggéseket tudnak mutatni ezek között. És az álmokon túl az inspirációt, illetve az íkhletet mennyire tartod egy költészet, vagy a költészet szempontjából fontosnak, vagy létezőnek egyáltalán? Az álom jó anyaga a költészetnek, ezzel előttem is sokan éltek, én is foglalkoztam álmaimmal, mint alkotó olyannyira, hogy egy idő után ráhatároztam magam, hogy egy egész kötetet állítok össze álommal kapcsolatos versekből. Ez meg is jelent, a címe az egynek álmai, viszont amikor ennek a kötetnek az anyagát írtam, akkor a magam részéről egy kicsit meg is csömörlöttem az álommal kapcsolatos versekkel. Azóta csak kivételes akkor foglalkozom álommal alkotóként. Ugye álmos könyv is volt ennek a kötetnek az alcél, ami Krudi után, aki egy egészen más jellegű álmos könyvet írt, egyébként egy izgalmas ö, megközelítése volt ennek a kérdésnek és visszatérő álmok is vannak, mert vannak, amikor ilyen csomópontokká válnak bizonyos dolgok az ember számára. Egyáltalán ezek az álmok mennyire szövegszerűek, mert nagyon sokszor az álmok inkább képszerűek, és azt, mint le lekéne magának, a embernek is fordítani már a szavak szintjére. Igen, az álom az ö, több áttételen keresztül jut a versbe. Először is ö, többnyire inkább képekből áll, mint sem szövegből. Azután az emlékezet már e, torzíthat rajta. Akarva akaratlanul. Igen, és amikor aztán az ember az emlékeit e, szavakká alakítja, ott megint egy e, szűrő kerül az álom és a szöveg közé, úgyhogy e, hát erősen átalakul az álom addig, mire vers lesz belőle. Most hallgassuk meg az első versedet a mai adásban, amit lehet, hogy meg is álmodtál, de meg is éltél, az a cím, hogy Orosz Reggi, majd utána pedig az ugyanilyen című szám fogja követni Nina Hagen-től, ugye a zenékről külön, ahogy megszokhattuk, majd az utolsó blogban fogunk beszélgetni, de most akkor hallgassuk meg mai vendégünk, Nyilas Attila első versét. Előjáróban el szeretném mondani, hogy a három verset, amelyeket ma fölszándékozok olvasni, illetve ennek a három versnek ez lesz az ősben, mutatója, még nem jelentek meg sehol, és nem is hangzatok el nyilvánosan. Köszönjük szépen. Orosz Regi. A romániai forradalom előtt, vagy két hónappal Bukarestbe utaztunk akkori lakótársammal Mércivel, hogy megnézzük, van-e már mozgolódás? Nem volt csak mindent átitató félelem, gépfegyveres őr a metroállomáson, elnyomott tikkelés, vasfegyelem, kóbor kutyák falkája a sötét és fűtetlen lakótelepen, szállásadóink levettek néhány ruhadarabot fényképezéshez, hogy ne látszon a hideg. Magyarok is éltek ott román házastársuk, munka vagy iskola miatt, Közülük vendégül látott egy fiatal pár, kávét készültek főzni a tiszteletünkre, a férfi kezében szétesett a kézi daráló, hajmeresztő türelemmel szedegette össze a földről a szétszóródott szemeket, a lány vásárlásból érkezett, sorba állt úgy másfél órán át, fekete gombért, vagy miért, háttérzeneként Nina Hagen szólt, és arra gondoltam, talán németül lehet a legkifejezőbben nemet mondani, meg arra, hogy ez a szemtelen, kiábrándult magyar lány most bármely más táján a világnak ugyanígy a rassen regeit hallgatná. a dancing queen your Ava are out in Russian jeans Then. look Be part of the celebrations. The atomic war will never happen. Ivan and Alyosha, Pavel and Seryozha, Leonid and Vladimir, Yuri. Nyet, nyet, nyet, nyet, nyet, nyet, nyet Nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine Those Russian girls are dancing queens Who hang far out in Russian jeans Everybody. yes, Moscow is the place to be for you and me and everybody. In the Soviet Union, we celebrate reunion because there will be no more fighting, and we will make the United Nations part of the celebrations. The atomic war will never happen. No. Whoa, Orosz Regi című dalát hallottuk, melynek címe azonos az előtte hallott versével, és ez így lesz majd még a későbbiekben, és az adás végén pedig részletesen is beszélünk ezekről. Most folytassuk onnan Attila, hogy az állam intenzív jelenléte mellett de nagyon is érdekes a szerkesztettség, a kompozíció. Nem feltétlenül ellentmondást legyen a két dolog között, inkább arra vagyok kíváncsi, nálad hogy viszonyolja egymáshoz ez a két aspektus, másik hangszeredésben a spontán és a tudatos. Tehát ez a két dolog, hogy van az inspiráció, az iklet, az állom, és aztán a kötet pedig. Mint kompozíció, mint szerkezet, már valami sokkal inkább geometriai alakzat, vagy valami olyan dolog, ahol már nagyon nagy szerepe van annak, hogy az ember tudatosan mit csinál. Nem az öntudatnak, hanem a tudatnak van terepe. A hát kompozícióról különböző vonatkozásokban is lehet beszélni, úgy, mint egy vers belső szerkezete, és úgy is, mint egy ciklus, vagy egy kötet szerkezete. Én azt gondolom, hogy az alkotás az bármennyire is szeretnénk tudatosítani és előre meghatározni, hogy tulajdonképpen mit is szeretnénk írni, de azért az, az nagyobb részt öntudatlan folyamat, és a kontrollja az csak utólagos inkább a már meglévő anyagot rendezi, bizonyos részeit kiemeli, másokat elsikkazt, de, de én az alkotást inkább öntudatlan folyamatként élem meg. Uh -huh. Igen, viszont amikor az ember egy verses kötet anyagával szembesül, akkor már nem csak írója gyakorlatilag ennek az anyagnak, hanem mint nulladik vagy első olvasója, kénytelen valamilyen, struktúrát is kitalálni, és az esetedben különösen érdekes, azt hiszem, hogy te mennyire gondolkozó dolgozol versekben, vagy verses kötetekben? Tehát ezek hogy épülnek egymásra? Még a legelső kötetem megjelenése előtt már elkezdtem ciklusokban gondolkozni. Szeretném megkülönböztetni szóhasználatomban a vers ciklus és a vers csoport fogalmát. Uh -huh. Vers csoport általában a szövegeknek az az együttese, amelyeknek ad egy közös címet a költő kötetben, de tulajdonképpen szerves közük egymáshoz nincsen. Sok esetben ezzel találkozom, és ezt egy jó néhányszor hamisnak érzem, uh -huh. ezt a fajta csoportosítást. Egy versciklusnak szintén van önálló címe, szintén különálló versekből áll, de ezek a versek szervesen összefüggenek, és tulajdonképpen itt a mű egész az maga a versciklus, és nem az egyes vers uh -huh. nézetem szerint. És mikor én ezt tisztáztam magamban, a harmadik kötetem összeállításakor áttértem arra a módra, illetve a harmadik kötetemet úgy állítottam össze, hogy nem soroltam minden egyes verset csoportba, hanem maga a kötet egyes versekből áll, amelyek közé időnként egy-egy ciklus is kerül, uh -huh. és nem akartam minden áron a nem ciklusba tartozó verseket csoportba sorolni. Most ez a eszembe hogy te különálló lapokra írod a verseidet, vagy még füzetekben, mert ez is a résznek, meg az egésznek a kérdésed. Egyáltalán bízom benne, hogy benne egy szakasz, amikor kézzel írsz még verset, és nem gépbe írod rögtön. Vagy már erre nem gondolom, kézírással írsz. Én vegyes technikával dolgozom. Na. Ez azt jelenti, hogy a kezdemények gyakran kézzel írottak, de amint dolgozni kezdük rajta rajtuk, azonnal begépelem őket, már a begépeléskor alakítok rajtuk. Utána főleg gépen dolgozom, számítógépen, és ahhoz, hogy lássam, hogy tulajdonképpen milyen is ez a vers, ki kell nyomtatnom, ki nyomtatni, és átviszem egy másik helységbe, ott elolvasom, kézzel belejavítok, majd visszamegyek a géphez, és amit belejavítottam, azt visszavezetem az, az, az elektronikus szövegváltozatba. Majd újra kinyomtatom, újra beleírok, és újra visszavezetem a javításokat. Hát a jövő filológusainak akkor lesz mit kutatni, de én attól tartok ezzel a nagy digitalizációval, hogy ennek az egésznek ez a térbelisége, időbelisége lesz láthatatlaná az alkotásnak, ami a kéziratok révén a mai napig megvan, hogy látjuk, hogy miből lesz micsoda, hogyha az ember gépbe dolgozik, és nem korrekcióra programba, akkor minden előzmény gyakorlatilag megszűnik, amivel szerintem az egész ami emlékezetünk és tudatunk egy kicsit sökkelt. Itt a harmadik kötet említetted, hogy ez a dején volt az első köteted a részesülés, ami mából olvasva egy másik nyilasatélát mutat nekem, mintha rövidebb versekkel indulnál, egy olyan Pilinski hatást vélekérzékelne, mint, mintha később úgy elhalkítottál volna erre. Még röviden válaszolsz, utána folytatjuk egy verssel és egy zenével az adás, de most ez jutott az eszembe. De hát, mi a kérdés? Hát, hogy Ezzel egyetért ezzel, bocsánat, vagy ez jól látom ezt a például a Pilinsky hatást a kezdetekkor, vagy ez egy. Én általam látott valami. Abszolút jól látod, én magam is érzem az első kötetemben a Pilinski hatást, és valóban ez mondjuk háttérbe szorult a későbbiekben, illetve azt is mondhatnám, hogy nem egyféle, természetesen nem egyféle poétikával írom a verseimet, hanem a politika időben is változik, illetve az egyes verscsoportoknak is lehet sajátsága egyfajta poétika, és hát az egyes versek is akár külön-külön politikával íródhatnak. Igen, ez hát egyfajta forgása, nem csak mozgása, forgása van azt hiszem ezeknek a különböző poétikáknak, illetve versmodelleknek. Most akkor következzék a következő vers a Brixton Fegyvere, utána pedig St. S. a a Guns of Brixton című számát. Halljuk a belső közdöntés majdadásában. Vendégünk Nyilas Attila. Brixton fegyverei, igazi, beteljesült szerelem volt, közös távoli tervek nélkül, ahhoz nem voltam elég érett, párunk szépséges molekulája, mintha rendelkezett volna néhány szabad vegyértékkel, és az első nyár forgalma szét is sodort minket, már a vizsgai időszakban külön utakon jártunk, Budapestre visszatérve nem ugyanott szálltunk, aztán egy másik lányal utaztam el Olaszországba, akit adottságaira nézve akár el is vehettem volna, de még csak össze se jöttünk, nem volt szabad a szívem, társaságában stoppolva gongülán járt az eszem, alig vártam, hogy hazaérjek, ám addigra más hím is képbe került, Visszahívó udvarlásom ellenére másfél hete tartott a bizonytalanság. Egy barátomnál időztem éppen, használtam dezodorát, fölvettem vördzsekijét, rátaláltam Clash lemezére, akkor ister, ismertem meg a Guns of Brixton regiszámot, újra és újra az elejére téve a tűt, szívtam föl magamat. Megjelentem a raziában, elszántan kérdőre vontam a kedvest, aki még mindig habozott, de látva, hogy tényleg ott hagyom, odaadóan utánam szaladt. You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer too. Attila költővel beszélgetünk tovább a belső közlés mai adásában. Ő választotta az előbb a The Clash-től The Guns of Brixton című dalt, a mikrofonnál pedig továbbra is a műsorvezetőt Szegő Jánost hallják. Fontos ez az irodalmi háló is, ami kirajzolódik a verseit kontextusában. Részben mesterek, de inkább pályatársak és barátok jelenléte utaláshorizontja, vagy éppen fájdalmas hiánya teszi ki ezt a regisztert. Beszéljünk egy kicsit róluk, nem névpokert akarok tartani, de Kemény István, Kabai Lóránt, Málik Roland neve azt gondolom mindenképpen fontos, hogy elhangozzék, akikkel, mintha tényleg így párhuzamosan érnál, inspiráló is tőlük, és hát az előbb felsorolt nevek közül sajnos kettő már egy másik valóságban van, vagy másik világban. Kemény István szerencsére itt köztünk, de egy kicsit erről az úgynevezett irodal hálóról, ha mondanál nekünk valamit, mennyire, hogyan fontos ez neked, mert nekem úgy tűnik, hogy nagyon fontos. Költőként és barátként is azt hiszem. Én azt tapasztaltam, hogy aki egy alkotócsoporttal együtt dolgozik, az sokkal többre jut, sokkal gyorsabban éri el, azt az eredményt, amit egymagában talán lassabban érne el, hogyha néhányan szoros kapcsolatban állnak egymással, és beszélgetnek egymás verseiről, és megnézik egymás verseit, és esetleg tippeket adnak, hogy mit kéne változtatni rajta, akkor... Ez a folyamat az összes résztvevő teljesítményét megdobja. Az én életemben ilyen ö, alkotócsoport a brutália alkotókör volt, amelynek a tagjai vagy volt tagjai mind ö, hatottak rám, vagy mindegyiknek része volt az én ö, alkotói folyamatomban, el is mondom a nevüket, Zemlényi Attila, Béki István, Kabai Lóránt, Mándoki György, Turányi Tamás, Málik Roland és Horváth Bencsi. Ez nem egy nemzedéki, ez egy valami másfajta attitüdök mentén szerveződő kompánia, ha jól rakom össze, nem térségi és nem is nem, nem, vérségi, hanem valami más, ugye? Tulajdonképpen talán inkább térségi, mint uh -huh. generációs. Miskolcon alakult ez az alkotócsoport. Én majdnem minden tagját Miskolcon ismertem meg, mert vagy ott laktak életük egy időszakában, vagy ott tanultak, és még Horváth Benzsi, Életében is volt szerepe iskolszférában. Mi volt nekem a kakuktolyás, mert ő erdélyi gyerek. Igen, ő erdélyi, de amikor ö, kétszer, is, kétszer is indult a diák versíró pályázatunkon a diák poézisán, az első alkalommal, ha jól emlékszem, a harmadik helyzet lett, a másik alkalommal pedig ő nyerte meg ezt a verspályázatot. Egyébként én mindig Miskolcoz kötöttelek téged, és most látom, hogy már Fecske Csaba írt az első kötetedről, Szili József a nagyszerű irodalom történész késő, idős szintén költött. Tehát ez a Miskolc, ez fontos a te életedbe? Igen, fontos. Életem talán második legfontosabb városa. Máshol Budapesten és Miskolcon kívül máshol nem is nagyon éltem, még Tatabányán három hónapig Miskolcra tanulni mentem, és hét évig éltem ott. És még a, a brutália körre visszatérve, hogy volt valami metódusotok, hogy ti egymás verseit már mutagattátok egymásnak, felolvastátok, hogy működött ez az alkotókör, mennyire voltak ennek rítusai, ha tetszik? Rendszeresen találkoztunk, és gátlasztanul belejavítgattunk egymás szövegeibe, és aztán a szerző eldöntötte, hogy mi az, amit elfogad belőle, és mi az, amit hülyeségnek tart. Aztán, amikor visszaköltöztem Budapestre, akkor Kabai Lórival, amikor ő is idejött, megalapítottuk a keddünket, uh -huh. és szóltunk néhány más embernek, Gyukics Gábornak, Dukai Nagy Ádámnak, és mások is jártak oda, például Murányi Zita, vagy egy időben Málik Roland, Prágai Tamás is megfordult, hogy sokan volt, amikor 20-25-en is összejöttünk a, a társasági élet fénykorában. Aztán a későbbiekben átalakult ez a társaság, de egészen sokáig folyt a keddi műhely. Talán a Járvány vetett neki véget igazán. Mint oly sok mindennek. Köszönöm, hogy ezt is elmesélted Most akkor jöjjön az utolsó vers, amit felolvasol, a szabaduló szám, utána pedig egy szám, ami a szabadságról is szólt talán Nick cave a jangling jacket. A szabaduló szám. lármás Jani nagyon be van indulva, ezt Nick Cave hangja remekül érzékelteti újra és újra fölidézve egykori elszántságomat. A Júno föliratból hiányzott egy darab, inkább jungnak látszott. Az éjjel ittasan érkeztem a szálloda ajában működő szórakozó helyre, habozás nélkül egy jó nő elé vetettem magam, és vonaglani kezdtem, mint régente a fekete lyukban a koncertek utáni alternatív zenei játék során tekintet nélkül a körülöttünk táncolókra. Az ütés az orromat érte, kitámajogtam, véremet mosdókajlóba eresztettem, hideg vizet folyattam hosszasan, dohányoztam, közben társaim több vendéget kihallgattak, állítva, hogy én az ász fia vagyok, mikor az elkövető távozóban volt, nem szóltam nekik. Már világosban indultam onnan, a patoknál cigányokkal találkoztam, ők a kupola diszkóból jöhettek, nevettek fölpuffat képemem, többen megfogtak és relógottak a hídról, szerencsére az irataimat már akkor is öftáskában hordtam, az egyik csaj hirtelen elkiáltotta magát, Megver benneteket az Isten, mire szépen visszahelyeztek a földre. Ahogy teltek az órák, mind jobban deformálódott az arcom, besétáltam a szemmel kórházba, megállapították a törést, kaptam egy ágyat, úgy emlékszem, meglátogatott a kedvesem, de honnan tudhatta, hogy ott vagyok? Mire beesteledett, az ábrázatám nagyjából rendeződött, és döntésre jutottam, egy éjszakát se töltök ott, fölmértem, hogy tudok majd szökni, ha maguktól nem engednek el, aláíratták velem a saját felelősséget, s ahogy feszülő melkassal, Vókment hallgatva, de az is honnan volt, a telihold fényében, gongüra ölelésének reményében kitörtem az ispotájból, mint zrínyi, a zsenglin üvöltött a fülemben. Nyilas Attila költővel beszélgettünk a belső közlés majadásában, ő választotta az előbb hallott Nick and the Bad dalt is. Már iszesülés című első kötetetben is van egy vokatívus című vers, ami a nevek mentén íródik, és a nevek is fontosak nálad. Úgyhogy röviden hadd kérdezzelek meg, hogy te Attila vagy, de A, és két l tehát egy t vel 2L írodat, és nem fordítva. Miért? Eltávolodás esetleg a nagyobb Attilától, aki költő volt, József Attilától, vagy más oka van ennek? Talán ez is benne volt, de alapvetően inkább az, hogy 1984-ben a helyesírás szabályainak új kiadása megengedte az egy és két elles Attila írásmódot alternatívaként, és nekem az jobban tetszett, ezért azt kezdtem használni, aztán később még a nevemet is megváltoztattam hivatalosan is. Köszönöm, hogy ezt is elmondtad. Pályád mint mintha rövidebb verseket közöltél volna, és mostanra lett része a költészetetnek az a félhosszú vers, amiből ma is hármat hallottunk, és ha már említetted, hogy nálad a saját hang megtalálása az inkább a kötet kompozícióval függ össze, de mégis, ha úgy nézem, akkor hol érzed azt, hogy valami megugrottál a saját eszközeidet tekintve, amikor máshogyan, amikor kezdve mondjuk máshogy kezeled, vagy használod a költészetet, Van-e ilyen, és ha igen, ez a hanggal, vagy a formával függ-e jobban? Elég egyszerű a kérdés. Hasonlóan másokhoz, akkor vagyok elégedett, hogyha tetszik saját magamnak az, amit írtam. Most egy új Alkotói időszakomat élem, több év kihagyás után visszatértem, újra verset kezdtem írni, és azt hettem észre, hogy változott a hangom is, a poétikám is, kis előtérbe került a narrativitás, és valamilyen, valamilyen jó hullámot érzek, amin, amin most utazom az új verseimmel ami még nagyon izgalmasan visszatérő része a költészetetnek, hogy a lírának a logikája, azt nagyon szeretem, hogy sokszor tényleg ilyen logikai következtetéseket teszel át versbe, de a történetek valahol mindig is ott voltak. Ha arra gondolok, hogy az egyik verses könyvednek a 2010-ben publikált gyermeknek az az alcím, hogy családregény, akkor ez voltak éppen egy hamis nyom, mert utána viszont egy verseskötetet kap az ember. Miért adtad ezt az alcímét ennek a kötetnek? Az epikus jelleg ö, megjelenhet egyes versekben is, de ö, részt vehet, illetve ö, meghatározhatja egy ö, kötetnek a sorrendjét, mint a verseknek a köteten belüli sorrendjét, illetve akár ö, az életműre is lehet úgy tekinteni, mint egy ö, epikai folyamatra. Erre a folyamatra még visszatérünk, most hallgassuk meg az utolsó zenét, amit mai vendégünk Nyilas Attila hozott az adásba, a The clash a deny Attila költővel a belső közlés majadásának utolsó beszélgetéséhez érkeztünk el a The Clash dala után, amelyet szintén őhozott a műsorunkba, és akkor végre végül beszéljünk a zenékről. A számok és a szövegek erősen összefüggnek, az, hogy miképpen azt hallottuk, de miért azt kérdezzük meg a költőtől. Minden három versben a végén úszik be egy motivumként maga a zene konkrétan is, de mindig van valami metaforikus jelentése és az adott dalnak a Nina Hagennek is, a niképnek is, meg a két Clashnek is. Ugye? Ezt jól jó rakom össze. Igen. Az figyeltem meg, hogy a zene számoknak, illetve a zeneműveknek története van az életünkben. Az, hogy mikor ismertük meg őket, hogy az életünk személyei közül kihez kötjük elsősorban, illetve milyen Esemény kapcsolódik hozzájuk, és hogyha számotadok egy szám hatásáról, amit rám gyakorol, akkor ezt a történetet is szerintem érdemes fölidéznem, és ilyen módon ezek a zene szám verseim, az intermedialitás ugyanazon fajtájához sorolhatóak. És tényleg nagyon izgalmas, hogyan tényleg így váratlanul ad egy új jelentést mindegyik dalnak, már a megemlítése is a versnek, és hogy hozzá is hallgatjuk, hogy ami most megtehettük, akkor kicsit a vers is már több mindenről beszél. Te milyen zenehallgató vagy? Mennyire térsz vissza a kedvencekhez? Mennyire keresel új zenéket? Milyen ilyen szempontból a hallás szimatod? Nagyon szeretem a zenét, sőt, zenerajongó vagyok. Szeretem a rockzenét, kamaszkorom magyar rock zenéjét, a klasszikus és a progresszív rockot. Ez a 70-es évek második fele, 80-as évek első fele volt, ugye? Igen. A... Csak a hallgatóknak igen. mondom. Nagyon közel áll hozzám a punk rock, ugyanakkor a komoly zenét is szeretem, mind régi, mind kortárs zeneszerzőktől szoktam komoly zenét hallgatni, hangversenyekre is járok. Gyűjtő is, vagy valahogy azt képzelem, hogy akár Bakelitet, vagy CD-t, amikor még ennek volt tétje, hogy az ember így gyűjtsön zenét, például gyűjtöttél, vagy inkább más módon, vagy nem annyira vagy olyan gyűjtő alkat? Nem. Gyűjteni nem gyűjtöttem őket, hanem az internetről hallgatom őket. Hát most már igen, de mielőtt nem volt internet az előtt például, mert a rádión hallgattál sokat? Vagy volt-e ennek valami? Nem, mindig volt néhány kazettám, vagy magnószalagom, vagy cd és ándan azokat hallgattam. És magát az írást is tudja segíteni a zene, vagy inkább egy adott ponton tud segíteni egy-egy szám, vagy vagyok kíváncsi, hogy tudsz-e például zene mellett írni, vagy zene hallgatás közben írni. Abszolút, többnyire zene hallgatás közben írok, a zene ihletet ad, és ugyanakkor témája is lehet a zenének, illetve föl is idézhet a vers valamilyen zenét. Szövegest is tudsz hallgatni? Például vannak költők, akik azt mondják, hogy szövegeszenét nem tudnak hallgatni írás közben, mert az elviszi őket, ezek szerint akkor te szerencsés alkot vagy. Szövegeszenét is tudok hallgatni írás közben. És a komoly zenéből vannak kedvenceid, vagy az is esetleges? Amit vannak. Komolynak nevezünk, vagy klasszikusnak mondjuk. Vannak kedvenceim, nagyon sok zeneszerzőt szeretek, talán Bartókot a legjobban, de Kodályt is szeretem, Szevinszkijt is, Bachot is. A kortás zeneszerzők közül pedig most hármat fogok megemlí megemlíteni, az egyik Bella Máté, a másik Varga Judit, a harmadik pedig Szemző Tibor. Köszönöm, hogy megosztottad velünk ezeket a neveket. Mi, amikor most olvashatunk, vagy hallhattuk ezeket a verseket, a temlékeiddel nem találkoztunk, de nem tudom, hogy te meghalod ezeket a számokat, akár a Döklest, akár a Nina Hagen, akkor rögtön ott vagy abban a térben. Még ebbe az új kötetetbe több ilyen előhívó vers is lesz, ahol a zene ilyen fontos szerepet játszik, vagy azért vigyázol, hogy ebből azért ne legyen egy ilyen a keletén jobban elhasznált csodafegyver. Nem tervezek sok ilyen verset, de ö, úgy néz ki, hogy ebben a kötetemben, amit még az idén tervezek megjelentetni, lesz ezeken kívül néhány további olyan szöveg, amelyek több ö, egy vagy több zenét is fölidéznek. Mondjuk, ha 80-as évek magyar ö, zenéből lenne egy, akkor az melyik lett volna, mert ezek ugye mind nemzetközi vizekről evesztek ide. Tehát ami, ami mondjuk így a magyar kedvenced. Most hirtelen a beálticsait ott az eszembe. De ha már mondod, a beálticsait meg ezt a pánkrokot egy meglehetősen konszolidált embernek tűnsz, jó értelemben, aki ilyen nagyon rendben van. Ehhez képest nekem a pankhoz egy kicsit más társul, ez egy, lehet, hogy a benned lévő lázadásnak a, az ilyen ős forrása, vagy őskapcsolata, vagy, vagy egy másik Nyilas Attillát ismerve, lehet, hogy nem ez jutott volna róla először az eszem, mondjuk a 30-40 éve találkozunk, mondjuk akkor én három éves vagyok, de ettől most tekintsünk el. Volt bennem egy érzés, annak idején az úgynevezett szocializmussal kapcsolatosan egy közérzet, és ennek a közérzetnek adekvát megfelelőjeként a pánkzenét sikerült megtalálnom. Ezt viszont értettem, bár én a szocializmus idején még kicsi voltam, de visszamenőleg is érteni vélem. Nagyon szépen köszönöm Attila, hogy a versek mellett ezekről a zenékről is beszéltél, és egy kicsit betekinthettünk a műhelyedbe, meg az eddigi pályádba, és idén kerekszületésnapodat ünnepled Előre nem illik gratulálni, de én mégis azt mondom, hogy gratulálok hozzá. Mai vendégünk Nyilas Attila költő volt, felolvasta a nemcsak friss, hanem olyan korábban még nem hallott verseit, amiket most hallhattunk először. Ősbemutató volt és meghatározó zenéjét is megmutatta nekünk. Még egyszer köszönöm szépen. Én nekem nincs más hátra, mint hogy megköszönjem a figyelmüket a hangmérnök Csor nevében és búcsúzom. További szép estét kívánok. A műsorvezetőt Szegő Jánost hallották. Felső közlés Dal és szöveg Első kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés.